De parcă te ascultă, Eminescu. Asemenea ramului ce ține, lumina fructului în pom, cuvântul iosul sfânt pe care trăiește sufletul în om, în grai, istoria în cape, ne arată așa precum suntem, cu tot cu dușman, cu prieteni, cu ce am avut, cu ce avem, câți au trecut străini pe aici. În veacuri ce au asfințit, ei n-au ochit numai pământuri și în graiul nostru au ochit. De ce în veacuri zbuciumate, Destinul nu ne-a răsfățat, strămoșii apărându-și glia Și graiul și-l-au apărat? Au poți să să-ți uiți pe o clipă graiul, Cum ai uita niște amintiri? Fără de grai, ca fără casă, În ce trăiești? Cu ce respiri? Să-ți fie atât de drag cuvântul, încât atunci când îl rostești, să crezi că însuși e minescu, ascultă ce și cum vorbește.